– Jó napot! – mondta a kis herceg. – Jó napot! – mondta a kereskedő. Ez a kereskedő szomjúságoltó labdacsokat árult. Aki hetente egyet bevesz, az többé nem is kíván inni. – Hát, ezt meg minek árult? kérdezte a kis herceg. – Rengeteg időt lehet megtakarítani vele – felelt a kereskedő. A tudósok kiszámították heti 53 percet. És mit csinál az ember azzal az 53 perccel? Amit akar? Én gondolta a kis herceg, ha nekem 53 fölösleges percem volna, szépen elindulnék egy forrás felé.